Я звелів настроїти Еолову арфу, що, як тобі відомо, натнута над великим басейном, і буря заграла на ній, як добрий музика. Серед реву і голосіння урагану, серед гуркоту громів, страхітливо лунали акорди велетенського органа. Ті могутні звуки, дедалі частіші і частіший, скидалися на якийсь Балет фурій дивовижно величного стилю. Такого навряд чи можна побачити серед полотняних театральних лаштунків. Та ба! За півгодини все скінчилося. Місяць виглянув із-за хмар. Нічний вітер щось нашіптував переляканому лісові, втішаючи його, і витирав сльози темним кущам. Зрідка ще озивалась еолова арфа, мов далекий, приглушений дзвін. У мене був дивний настрій. Моя душа була повна тобою, Йоганесе. Мені здавалося, що ти зараз устанеш переді мною на могилі втрачених надій та нездійсненних мрій і схилися мені на груди. І тоді серед нічної тиші я нарешті збагнув, яку... Грубо взатіяв. Я намагався силоміць розірвати вузол, що його зв'язала лиха доля, хотів скинути, мов шкаралущу своє власне єство і чужий самому собі вже й зовсім іншій подобі накинутись на себе ж. Я тремтів скрижаного жаху, і боявся я не кого-небудь, а себе самого. У парку навколо стрибали, витанцьовували безліч блудних вогників, але то були не блудні вогники, а челядь з ліхтарями, що вишукувала погублені під час швидкої втечі капелюхи, перуки, каптурці для кісок, шпаги, черевички, шалі. Я пішов геть звідти. Посеред великого мосту перед нашим містом я зупинився. І ще раз озирнувся на парк, залитий магічним сяйвом місяця. Він скидався на казковий сад, у якому почали веселу гру жваві ельфи. Враз я почув унизу тоненький жалібний звук. Не заплакало немовля. Я вже подумав, що натрапив наслідичі його злочину, перехилився через поруччя і побачив, у яскравому місячному світлі кошеня, що відчайдушно борсалось у воді, чіпляючись за стовп. Мабуть, хтось тут хотів утопити котячий приплід, і одне кошеня видряпалось. «Ну, – подумав я, – хоч це й не дитина, а тільки бідолашна тварина. Та коли вона просить у тебе допомоги, то треба її врятувати». «О, чулий, Юсте!» – засміявся Крейслер. «То де ж твій телегайм?» «Дарма», – сказав майстер Абрагам. «Дарма ти, Йоганнесе, порівнюєш мене з Юстом?» «Я переюстив і самого Юста». Він урятував пуделя, тварину, що її кожен залюбки тримає біля себе, сподіваючись від неї навіть. Приємних послуг, скажімо, собака може принести рукавиці, кисет, люльку і таке інше. А я врятував кота. Ти сам знаєш, цих тварин багато хто не зносить, вважає, що вони підступні, нездатні на щиру дружбу, ніколи не бувають лагідної, доброзичливої вдачі і що в них завжди лишається, бодай крихта ворожості до людей. І ось я з чистої, безкорисливої людяності врятував кота».